a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika élet gyümölcse, s a idővel belül örvenc az önval. Ismeretlen múlt nyomában Szilágyi Márta műsorát hallják. Kívánok, Bányai Géza vagyok. Ma a Védikus Irodalom egy érdekes alkotásával, az Astavakra Gítával foglalkozunk. A mai műsorban Sólyomanna, Hócsai Dorka és Szilágyi Márta működik még közre. A Gítászó éneket jelent. A Védikus Irodalomban számos Gítá van, a legszebbek két klasszikus műben, a Sémad Vágavatomban és a Jóga Vaszistában. Felmúlhatatlan a Vágavat Gítá, amely a nagy indiai éposz a Mahabháratta 6. könyvében hangzik el. A nyugaton kevésbé ismert Astavakra Gita az upanisádok tanításait foglalja össze. Nem száraz, tudományos könyvez, hanem két önmegvalósított bölcs, Astavakra és Janaka király beszélgetése. A hárata részletesen elmondja Astavakra történetét a Vanaparva című könyvben. Astavakra még meg sem született, már is minden tudott. Egyszer rászólt az apjára, hogy rosszul olvas. Az apa, Kohada, nem vette jó néven, hogy a még meg sem született fia kioktatja, és haragjában megátkozta. Tested nyolc része görbe lesz, így fogsz megszületni. Így is történt. És a fiút elnevezték Astavakrának, ami nyolc görveséget jelent. Az Astavakra Gitta másik szereplője, Vidéha királya, Janaka, aki arról volt híres, hogy állandóan filozófiai vitákat rendezett az udvarába. Kohada is elment egy ilyen vitára, de alul maradt egy Vandi nevű bölcshez szembe, így az akkori szokásoknak megfelelően bedobták a tengerbe. Astavakra ekkor még csak tíz éves volt, de azonnal elhatározta, hogy ő is felkeresi Janakát, és számon kéri tőle, ami az apjával történt. Először nem is akarták beengedni a gyereket. Előbb meg kellett válaszolnia a kapujör kérdéseit. Végre megengedték neki, hogy vitára hívja ki Vandit. Ám amilyen büszke volt eddig Vandi, most olyan gyorsan megszégyenült, astavakra minden fáradtság nélkül legyőzte. A király és a jelenlevő brákmanák csak annyit mondtak, nem minden kár öröm nélkül. Most pedig Vandit dobjuk a tengerbe. Vandi azonban tartogatott még egy-két meglepetést. Először is közölte, hogy ő a tenger urának, Varunának a fia, ezért egész biztosan nem fog megfulladni a vízben. Majd visszahívta a tengerből a halottnak hit bölcseket, akiket valaha legyőzött. Köztük volt Kohada is, Astavakra apja, aki örömében mindjárt elvitte a fiát egy híres zarándokhelyre. Astavakra megfürülött a Szamanga folyóban, és minden testrészek kiegyenesedett. Még megjegyezhetjük, hogy Kohada útállap a tanítványa volt, Utálak a kétük pedig Astavakra barátja. Mind ismert személyiségek sokat szerepelnek az Upanisádokban és más védikus írásokban is. Janaka tulajdonképpen az Upanisádokból is, ismert, Jogia Vajka tanítványa volt, de nagyon hamar megbarátkozott Astavakrával. Az Astavakra gítában váltakozva tanítják egymást, és tanulnak is egymástól. A legtöbb versen komolyan el lehet gondolkodni, bepillantást engednek a transzcendentális világba. Nézzük meg hát részletesebben, miről tanít az a kragítá. Most nem tanulmányozhatjuk együtt az egész könyvet, meg kell elégednünk a részletekkel. Gyanakat teszi fel az első kérdéseket. Hogyan lehet megismerni az igazságot? Hogyan lehet elérni a felszabadulást? És hogyan gyakoroljuk a lemondást? Ezek az upanisádok standard kérdései. Gyanak a kérdései ne tévesztenek meg bennünket. Ő éppen olyan jól tudja a válaszokat, mint a stavakra. A legtöbb védikus írás párbeszéd formájában maradt ránk, de ez a könyv nem csak a hagyományokhoz ragaszkodik. Janaka azok kedvéért fogadja el a tanítvány szerepét, akik majd később tanulmányozzák a védikus bölcsességet, vagyis a mi kedvünkért. Ilyen módon mindjárt az a gíta elején megtudjuk, mik a legfontosabb egzisztenciális kérdések. Önben hamar kiderül, hogy Zsanaka mennyire nem kezdő tanítvány. Aztávakra így szólítja meg mindjárt a második versben. Kedves barátom, ha az életed célja a felszadulás, akkor kerülnöd kell az érzékek tárgyait, mint a mérget. A nektárt pedig a megbocsátásban, az egyszerűségben, a részvédben, az elégedettségben és az igazmondásban kell megtalálnod. Te sem föld, sem víz, tűz, levegő, sem éter nem vagy. Tudd meg, hogy lélek vagy. Minden anyagi elemtől különböző, a világi cselekvéseknek csak tanúja. Válj meg a testi tudattól, keres menedéket a transzcendentális értelemben. Így nyered el a boldogságot, az örök békét, és így szabadulsz meg az illúziótól, amely kötelékeket teremt. Lélek vagy. Nem tartozol sem a brakmanákhoz, sem más kaszthoz. Nem vagy a négy életrend egyikében sem. A lélek nem cselekszik és nem élvez. Örökké szabad. Csak a hamis ego mondatja. Én vagyok a cselekvő. A hamis ego pedig olyan, mint egy nagy fekete mérges kígyó. A méreg egyedüli ellenszere, ha még idejében felismered. Nem én cselekszem. Ez a tudás vezet a boldogsághoz. A bánat a tudatlanság sötét erdeje. Ezt gyújtsd fel, ezzel a meggyőződéssel. Lélek vagyok, Isten szerves része, és ugyanakkor az alárendeltje is. Az anyagi világban szabad az, aki szabadnak gondolja magát. Megkötözött az, aki kötelékeket érez. Igaz ez a mondás. Az ember olyanná válik, amiképp gondolkodik. A lélek azonban egyszerre szabad, és nem független mégsem. Szabad, mint a tanú, a mindent átható, tökéletes, egyetlen tiszta tudat, a nem cselekvő, a semmihez nem ragaszkodó, vágytalan, örökké nyugodt, és ezt a világot csak illúziónak látja. Nem független, mert nem rendelkezik a saját megteremtése vagy elpusztítása felől, ő maga sem tud semmit létrehozni vagy megsemmisíteni, és nincs oga ahhoz, hogy az illúziónak nevezze ezt a világot.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 Janaka most úgy tesz, mintha már is tökéletesen megértette volna az egész tanítást, és így szól nagy lelkesedéssel. Milyen csodálatos, hogy valójában teljesen tiszta és nyugodt vagyok, tiszta tudat, magasan az anyagi világ fölött. Mostanig megtévesztett az illúzió. Ahogyan a hullámok, a tajték és a buborékok nem különböznek a víztől, úgy az igaz tudás fényében az egyéni lélek sem különbözik a legfelsőbb lélektől. Ahogyan a hullámok, a tajték és a buborékok a vízből keletkeztek ugyan, de mégis különböznek a víztől, úgy az igaz tudás fényében az egyéni lélek is végtelenül különbözik a legfelsőbb lélektől. Az anyagi világ egyedül a tudatlanság miatt látszik valódinak és változatlannak, de a tudatlanság eltűnik az igaz tudás fényében. Aki a kötelet nem ismeri fel, lehet, hogy kígyónak látja, de a kígyó illúzióját eltünteti a felismerés. Milyen különös, hogy az emberek a tudatlanság miatt úgy látják az anyagi világot, mint aki a kadló belsejét ezüstnek nézi, kadlót lát a kötélben, és álomvilágot a napsugaraiban. Lélek vagyok, és természetem a tiszta tudat. Csak elképzelem a testet, a mennyei bolygókat, a poklot, a kötelékeket, a szabadságot és a félelmet. Nincs hozzájuk semmi közöm. A B B B azonban még csak éppen elkezdte kifejteni a tanítását, és nem szeretné, hogy Janaka, hogy akárki más már is levonna a következtetéseket. Ezért így szól. Ha tudod, hogy a lélek elpusztíthatatlan és tiszta, akkor hogyan van az, hogy még mindig a vagyon vagyonszerzéssel törődsz? Az érzéktárgyak utáni sóvárgás és a tudatlanság által okozott illúzióból keletkezik. Még mindig ezüstnek nézed a kagyló belsejét, így aztán hozzá. Aki igazán ismeri a bölcsességet, miért születne újra meg újra, mint a többi szenvedő? Hallottad, hogy az önvaló tiszta tudat, akkor miért nem hagysz fel a kívádgyal, amely csak a testi tudatot erősíti? Milyen különös, hogy a bölcs, aki tudja, hogy minden istené, és Isten van minden lényben, még mindig őrzi a birtoklás érzetet. Milyen különös, hogy aki már hallott az igazságról, és a felszabadulásra vágyik, még mindig nők utállóhol. A bölcs, aki megismerte az önvaló igazságát, csak látszólag játsz el a világi életjátékait. Az életmódja egyáltalán nem hasonlít a megtévesztetett akik úgy élnek ebben a világban, mint a teherhordó állatok. A bölcs még abban az emelkedett állapotban sem örvendezik, amelyre Indra és a többi félisten hiába vágyakozik. Nem szenved akkor sem, ha azt nem érte el. Az igazság megismerőjét nem befolyásolja sem a bűn, sem az erény, ahogy az egyet sem érinti a füst, bár néha úgy tűnik, hogy teljesen eltakarta. Brahmától a fűszálig, az összes élőlény közül egyedül a rokon és ellenszerről lemondó bölcs ismeri meg a legfelsőbb igazságot. Milyen ritka az a nagy lélek, aki ismeri a lelket és a lélek helyzetét, aki ismeri az istenség legfelsőbb személyiségét. Azt teszi, amit tenni érdemesnek talál, és egyáltalán nem fél semmitől. Zene ooh <laughs> ooh A király tudja, hogy az elméleti megvalósítást gyakorlati megvalósításnak kell kísérnie, önmagában egyik sem szilárd. Látszólag ellent mond stavakrának, de csak azért teszi, hogy még több tanításra ösztönözze. A védikus írások azt mondják, a bölcsek nem mindig tanítanak maguktól. Ki kell fejni belőlük a tanításokat, mint a tehénből a tejet. Janaka tehát így szólt. Bennem aki olyan vagyok, mint a végtelen tenger, ide-oda hánykolódik a világhajója, amelyre saját természetének szelesodorja. Engem nem érint. Végtelen tenger vagyok. Emelkedjenek benne a világhullámai, hújanak vissza. Én ettől nem leszek sem több, sem kevesebb. Vastagakra szólt. Az is kötelék, ha az elme bármire vágyik, ha bánkódik, elfogad, elutasít, vagy bármivel kapcsolatosan örömet vagy haragot érez. Szabadság az, amikor az elme nem vágyakozik, nem bánkódik, nem haragszik, sem örül, nem fogad el, és nem utasít el semmit. Kötelék, amikor az elme valamilyen érzéki észleléshez ragaszkodik. Ha nem ragaszkodik, az már felszabadulás. Ahol én van, ott kötelék van. Ahol nincs én, ott a szabadság. Tudd, hogy ez igaz. Ne utasíts el, ne is fogadj el semmit. Győzd le a föl ellenséget, az élvezet és a világi gazdagság vágyát, mert mindkettő tele van gonoszsággal. Tekints úgy a barátokra, vagyorra, palotákra, ajándékokra és a jó szerencsére, mint álomra vagy valázsratra, amely legfeljebb pár napig tart. Már számtalan korábbi születésben ragaszkodtál a földhöz, fiakhoz, feleségekhez, örömekhez, testekhez és élvezetekhez, mégis minden véget ért. Ne kívánj több vagyont, sem jámbar tettet. Ezek nem nyugtatják meg az elmédet a világes sötét erdejében. Hány inkarnációt szenteltél már a test, elme és a beszéd tetteinek? Nem hoztak neked mást, mint fájdalmat. Miért ne fejeznéd be az egészet? Most felhívja a figyelmet arra, milyen veszélyekkel jár ez a tanítás. Elvezet a buddhizmusnak ahhoz az iskolájához, amely azt tanítja, hogy nincs semmi, nincs lélek, aki felfoghatná, hogy nincs semmi, nincs butha, aki megvilágosult, nincs megvilágosulás, nincs törekvés, és egyáltalán minden üres. Így beszél most Vidéha filozófus királya, talán a buddhizmus Mártya Mika iskolája nevében. Először a világi cselekvésről mondtam le, majd a szerénytelen beszédről és gondolkodásról. És most békében vagyok. Nem törődöm azzal, mit kell elfogadni vagy elutasítani. Sem örömet, sem bánatot nem érzek. Közömbös vagyok a kasztokkal és az életrendekkel, valamint a hiányukkal szemben. Mind a cselekvés, mind a cselekvés abba hagyása a tudatlanságból származik. Ha megkísérlek Istenre vagy az önvalóra gondolni, csak új gondolatokat teremtek. Áldott az az ember, aki békében van, mert felismerte a saját természetét. azonban egyáltalán nem a buddhizmushoz akar elvezetni, ezért így folytatja a tanítást. A tiszta szívű ember nem önmagát tanítja, és nem önmagában bízik. Gurujának útmutatásával érjen az élet célját. A világias gondolkodású ember egész életében tanul és vizsgálódik, mégis megvilágosulatlan marad. Te nem a test vagy. A test nem tartozik hozzád, nem vagy sem cselekvő, sem élvező. A testet a kötőerők mozgatják. Jön, itt van egy ideig, és elmegy. A lélek azonban örök, ezért nincs az bánkódásra. Tartson ez a test a világ végéig, vagy pusztuljon el még ma. Semmit sem adhat hozzá, semmit sem vehet el a lélektől, akinek az a rendeltetése, hogy megvalósítsa a tiszta tudást. Aki mindig elégedett, aki semmihez nem ragaszkodik, mindig szívesen van egyedül, az nyerje el a lelki tudás és a jóga gyakorlásának a gyümölcsét. Az igazság megismerője nem szenved sem kívül, sem belül, mert ismeri az univerzum titkát. Az érzékek tárgyai nem tetszenek annak, aki az önvalóban gyönyörködik, ahogy a szallaki leveleket élvező elefánt sem örül a ném fa leveleinek. Ritka az a bölcs, aki nem vágyik újból arra, amit egyszer már élvezett, és nem akarja megszerezni azt, amit még nem birtokolt. Ebben a világban sokan vannak, akik világi örömökre vagy felszabadulásra vágynak, de ritka az a nagy lélek, aki egyedül Istennek akar élni. Csak az az igazán megvilágosult, aki még a világi jósághoz és a felszabaduláshoz sem ragaszkodik, közömbösen tekint az életre és a halálra. Egyedül annak hódol, aki lét, tudat és boldogság, fény és béke. Ha csak egészen keveset megismert abból, aki az abszolút igazság, a jelenségvilág összes megtévesztő illúziója úgy múlik el, mint egy álom. A jóginak, aki már életében felszabadult, nincs több kötelessége, amit el kellene végeznie. De bármit megtesz, ha Isten úgy kívánja. Szívében semmihez sem ragaszkodik, de Istentől nem fordul el soha. Világi cselekvése csak látszat, mert ő már a transzcendensben cselekszik. Az ilyen jogi teljesen békés, túl van a szétszortságon és a koncentráción, nem törekszik a felszabadulásra, és nincs is megkötözve. Csak Istent látja maga előtt, az csak az ő szavára hallgat, és kitart ebben az abszolút helyzetben. A felszabadulásra vágyó mindig a megismerőre, a megismertre és a megismerésre gondol. Ezért az értelme viszonylag függő. A jogi azonban független, mert egyedül csak az Istenre gondol. Az érzéktárgyak tígrisei láttán a megzarodott lelkek menedéket keresnek, és a meditáció barlangjába menekülnek, hogy megtanulják az önfegyelmet. A vágytalanság oroszlánya láttán az érzéktárgyak elefántjai csendesen visszavonulnak, vagy az oroszlán rabszolgái lesznek. Oh, my God. a szavai, fejezik be a könyvet. Szívem belső rejtekéből kitöröltem minden személyes véleményt, hiszen megismertem az igazságot. Nem látom többé a darmát, artát, kálmát is móksát, sem a kettősséget, sem a kettőség hiányát. A megvalósítás boldogságában még azzal sem törődöm, hogy ki vagyok, mi számomra a tér és az idő. Nem törődöm az elemekkel, a testtel, az érzékszervekkel, az elmével, az ürességgel. Mi szükség van a vágytalanságra és az elégedettségre? Mi értelmük van az írásoknak és az önmegismerésnek? Mi a tudás? Mi a tudatlanság? Mi a korlátozott ego, az én vagy az enyém? Mi nekem a megkötöttség vagy a szabadság? Mi a karma? Mi a felszabadulás most vagy a halál pillanatában? Magam előtt látom Istent, aki a lét, tudat, boldogság, az abszolút igazság, önmagában teljes és tökéletes. Ki másra hallgatnék, amikor ő szólít engem? A ismerői tudják, hogy Janaka milyen komolyan beszélt, hiszen Janaka valóban maga előtt látotta az urat, rámacsandra formájában, akinek felesége Szittár, Janaka lánya volt ezekben a földi vagy megnyilvánult kerttelésekben. Janaka örökké rámát szolgálja a lelki világban, közvetlenül és személyesen. A stavakra későbbi sorsáról nem beszél a védikus irodalom. De nagyon reméljük, hogy együtt van a barátjával, Ráma Csandor a örök, transzentális királyságában. <Szorítan>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 Nek az ismeretlen múlt nyomában című műsorunkat hallották, mert Szilágyi márt állított össze. Ma az Astaok ragíta volt soron. Búcsúzik önök több bányai Géza. Sólyom Anna, ócsai Dorottya, Szilágyi márta.